det börjar dra ihop sig Andreas har med hjälp av den försvunna värnpliktige soldaten Fs syster Karin fått information som han använder för att pressa den döende före detta militären Göran att berätta vad han vet om en övervakningskamerafilm där historiens själva mörka centralsgestalt fångats Är det den blinda mördande hungen själv Tillsammans med den dubbelmordstömda journalisten från Nyneshamn tar han sig allt närmare vad den är. Men först vill han berätta vad en annan gammal värnpliktig soldat hade att säga om en natt då han stod post ute i händelsernas centrum på Långudden på Järflotta. Mm. När en människa har blivit huvudlös så är hon död. lyssnar på Creepypodden med mig, Jack Werner. I den femte och sista delen av vår jubileumsföljetong för att fira att vi fyller hundra avsnitt hör ni Ludvig Josefsson läsa slutet av Andreas Erikssons berättelse, Hoin. Kapitel 24 I det som skulle bli det näst sista året av kung Birgers tid skrev Abedissan Kunigunda i vår fru klosters diarium också något som skulle kunna tolkas som frågor till Gud. Inte så att hon verkligen medvetet gjorde det. Det hade varit hädelse att ens andas tveksamhet inför Guds plan men hennes ordes sorgsna och andas en slags övergivenhet över hur allt blivit. Hon berättar hur gårdar och hela byar ligger öde. Hur barn utan föräldrar strök runt bygderna på jakt efter något eller någon som kunde ge dem chansen att överleva. Hur vallarna växte igen... Och hur hus där människorna bott sen heden tid, multnade, övergivna av allt levande. För landet och för folket hade det varit hårda år. Det var som helvetets portar öppnats på glänt för att sprida lite av dess plågor över människorna. Vårarna hade regnat bort, somrarna bjudit torka och höstarna för tid i kyla och frost. Vintrarna blev därefter. Fä gick först. Sen människorna. Det fanns snart inte en gård i Sörmlänningarnas bygder som var sparad. Till Tälje, Nyköping och Strängnäs sökte sig flockar av tiggande. Denna svält och dessa år av nöd skulle finnas kvar i människornas minne i sekler. Det är den svälten som fadern sätter ut Hans och Greta på skogen för. Det är den nöden som gör att rödluvan än idag får se sin mormor förvandlad till hungrig varg. Minnen blev till berättelser, som blev till legender och myter. Snart återstod bara sagorna vi berättar för våra barn. För i dem finns det äldsta bevarat, det innersta och det inligaste, Det vi vet att vi aldrig får glömma. Kunskapen om vad som sker med en människa när hon är riktigt, riktigt hungrig. Abedissan var ingen ung kvinna när hon skrev. Hon insåg att också hennes tid var nära. Kanske var det därför hon trots allt valde att låta lite av det som egentligen inte skulle skrivas ner bevaras ända till vår tid. Berättelser. Mörka rykten om vad som skedde när svältåren drabbade kusten och skären. Öarna där de yttersta människorna bodde. De som var halvvägs mellan Gud och det andra. Det som bidade utanför De som aldrig hörde kyrkklockornas klang Hon nämner ristningar i berg Eldar som brann i natten Svält som gjort människorna oigenkännliga Till bleka gastar med gapande ögonhålor och skinn Som flagnade som bukar. Hur de drack ur havet Drack sitt eget piss Åt as och avträde hur de vände sig bort från inte bara kung och lag utan också skriften och Gud. Hur de för att leva lite till i sina ynkliga jordeliv valde att vända sig bort från det eviga livet hos Gud. Hur de sökte andra makter. Allt för lite föda, för att bara få slippa hungern när den var som svårast. Moder Kunigunda visste vad hunger kunde betyda hon visste vilka röster som kunde viska när nöden var som störst kanske var det därför hon ändå såg människorna med nåd hon bad för deras själar hon bad för att inte Gud skulle stänga sitt rikes portar för dem mellan raderna förstår man att hon visste att hon bad förgäves den som är tillräckligt hungrig gör saker som för alltid stänger den ute från Gud allt hade jag berättat med låg röst efter det att motorn stannat. Med gemensamma krafter paddlade och stakade vi oss in mot land. Augustikvällen var kvar och de väldiga remsorna av blickstar som hotade slita upp den mörka himlen hade inte gett någon lindring. Han nickade åt det mesta. Han hade anat. Hur långt det gått tillbaka. Liknande ord hade han själv nåtts av i sin barndom när papporna och mammorna försvann ut i natten och lämnade barnen själva i sina sängar. Nätterna man inte tittade åt något fönster. Vi hade bara upplevt några timmar tillsammans sedan vi möttes utanför den där McDonalds-restaurangen. Men det var som om år och liv hade passerat. Nu var vi sammanlänkade. Jag frågade om tiden. Om det slutat den gången när Greger Berse valde att vända sig från sitt arv, när han till och med insåg sitt ansvar, när började det återsippra in? Han visste inte exakt, men de han själv hade torterat ihjäl hade varit de som väckte igen, som återkallat, i vilket anfall av galenskap eller högmod visste han inte, men de hade gjort det, de hade kallat henne. Han hade tillhört en av dem som stred vid svir. Som den där heta natten på Hange svor det brödraskap som skulle betyda så mycket för det Sverige som kom efter. De hemliga männen, de som lovat varandra att Sverige aldrig skulle falla. Aldrig vika sig. Det hade de sagt till varandra när de tog fångar i fjärrkarelen. Innan de fortsatte till Junkersjule i Bad Badtölz. När de tog fångar och gjorde som Karolinerna en gång gjort. De satte ett snöre runt deras skallar så satte de en pinne bak på, en kraftig och lång som man fick hävstång och så vred de runt. De vred till ögonen ploppade och skallen spräcktes och kvar innanför det hårt spända snöret bara var ett gäggigt mos. Precis som Karolinerna hade gjort samma fiende samma strid. Om det pratade de inte sen. Inte heller om Bud Tölts. Världen hade skiftat färg men deras tjänster behövdes fortfarande nu mer än någonsin. Länge verkade de i ljuset. Det finns klipp för den som letar på KB. Men deras sinnen blev mer misstänksamma, mer förvridna. Någon gång på 1960-talet då världen åter skiftade fjädrar försvann de undan omvärldens blickar. Hoddmimers Lund Platsen där de två sista människorna gömmer sig under Ragnarök och den sista striden. När allfadern faller och Thor får sitt banesår. När jättarna drar in och människornas värld krossas i eld och aska. Alla utom två de sista som blev de första i en ny värld. Precis så tänkte de när skymningen föll: När mörkret kom från öster istället för gryningen. Då skulle de finnas kvar, bevarade i Hodmimers lund. Ett Sverige som aldrig skulle kunna erövras. Ett Sverige som aldrig skulle falla. De befolkade staber och myndighetskorridorer in på 70-talet. Deras grepp ute i dimman bestod längre än så. De vakade. De var alltid redo att värna landet mot fienden. Ännu nästan ett halv sekel efter badet tölts fanns de kvar. Den gången förde de hem något från öst som var värre än något de tidigare hade gjort. Värre än alla lögner och all styrning ute i mörkret. De förde hem något inte ens dom- av att bemästra. Jag visste ju att han visste. Han visste att jag visste. En del. Det som viskats fram. Det som dyker upp som överskottsinformation. Bakgrundsamtal, skvaller, fylleprat. Allt det som aldrig kan publiceras och aldrig kan sammanfattas. Det som bara finns. Det var när de förde hit det som fördämningarna brast och det som en gång sjunkit i djupet åternärmade sig ytan och världen ovanför den. Det som aldrig borde ha väckts. Strax efter klockan 22 den 10 augusti 2017 fick vi landkänning. Båtens köl släpade mjukt i sandbotten under oss. En vindpinad sandstrand där träet som flutit i land färgats vitt i blåsten. Bakom den en mur av taniga tallar. Och bortom dem bara mörkret. Men när vi nådde så långt hade redan stormen fått världen att återbyta skepnad. Just när sommaren övergår i höst går det snabbt. Det handlar om ögonblick. Havet djupnar, blir blåare, tappar sin patina av silver. Sedan en kort tid buteljgrönt medan vågdalarna djupnar. Sen gråheten och gässen som snart bildar breda band. Asplöven är gula och liknar gammalt papper. Rönnarna bruna. Men det är björkarna som först rivs av vinden. Mellan en själv och horisonten får det kanske plats tre eller fyra vågor. Sen två. Till slut i hela havet en lutande platta som kastar sig mot klipporna och grynorna. Vikarna kokande infernon av kokainvitt skum. När jag var barn var ett par på en segelbåt. De hade trygg hamn men tyckte det slog. De skulle bara lägga om, backa ut i viken lite, in på en annan plats. De var långt från där vågorna bröt men baksuget tvingade dem utåt. De hade en segelbåt med liten snurra. De hade inte en chans. Minuten efter var de ute i virblarna. Ytterligare några minuter senare var segelbåten pinved. Jag minns fortfarande pappas bleka ansikte när han berättade på morgonen. Hela ön visste. Någon ena av stugorna i Norrhåle hade gått ut för att pissa. Då var inte mycket kvar av båten. De gick ut med lotsbåten. Peter som var bergsprängare och stark som en oxe var med- han lyckades få upp Karn i sista sekunden. Det var ren tur. Lotsbåten hade 20 gånger så stark motor men kunde inte heller ligga just i brottet. Men Peter såg honom och las sig raklång på dörken. Med en hand ryckte han honom rakt upp. Vet ni vad jag var rädd för när pappa berättade? Henne. Hennes kropp. Hon som inte klarade det. Liket att det uppsvält och blekt skulle flyta upp där vi badade jag visste ju att hon fanns där ute någonstans att hon fanns där ute någonstans redan samma dag fick de upp en vid jag minns hur lättad jag var, det här berättade jag inte, vi hade vadat i land, havet var fortfarande ljummet, vi slet upp båten så långt vi kunde vinden kom från syd, höll på att slå om till sydost han berättade om ett vykort han fått. Från samma man som jag pratat med tidigare samma sommar. Johan. Han som överlevde. Om han nu gjorde det. Fan vet vad som blev kvar. Han var med tända mobiltelefonens lampa. Vi hade sökt oss in från stranden. Nyponsnåren hade rivit våra byxor. Tallarna böjde sig skrikande under vindens kraft. Vi fick gå långt in för att kunna prata med varandra. Så högt mullrade vågorna in mot stranden. Han visade med vykortet. Handstilen måste ha varit påverkad av de där påsarna från Tallinxilja. När han gick över i gränslandet mellan det som en gång var han och det han sedan blev. Gnetiga bokstäver. En tvättstugelapp. Jag stirrade på texten. Jag minns vad jag associerade till. För det påminner verkligen om det. Ho-un var där även om ni inte ska veta det. Först brände och sedan kom de vita. Ni som inte sett ho utan ögon kommer aldrig längre veta. Jag Huin hon, hon hon ska döda, inte hon. Det var ingen natt, det var livet. Det var ingen natt, det var livet. Vinden ökade från det redan absurda. Det måste ha blåst 25 i byarna nu. 30. Den vrålade. Det är det sjuka. Man tror att en sån vind ska tröttna. Sluta. Hämta andan. Men den bara fortsätter. Vykortet hade skickats till anstalten han satt på. Varför det gick igenom vet jag inte. Någon trodde väl att det inte kunde skada. Vinden bara fortsätter. Tar i. Ökar än mer. Det är då man inser sitt misstag. Att man lagt ett mänskligt raster över det omänskliga. Att man tänkt saker som tröttna om något som inte kan tröttna. Han ville att jag skulle ha vykkortet med den förvirrade texten. Jag fick pressa ner under jackan för att vinden inte skulle slita tag i det. I detsamma kom regnet. Vi gick inte längre. Vi kröp. Vinden fick träden runt oss att knarra i falsett. Grenarna slog vilt. Allt löst slets loss och skickades som vassa projektiler mellan stammarna. Vi fick pressa ihop våra huvuden som ett ömsint par för att kunna kommunicera. Regnet föll vertikalt, 90 grader, geometriskt. Jag frågade om tiden igen. Hur stämde det? Redan 86 hade ju börjat. Det de tog från öst kom ju senare. Det kunde han inte förklara. Mer än att tidens regler inte riktigt gällde. Hon, Hoin, kunde trotsa dem. När hon kallades kom hon. Tidsdimensionen var vagare. Mindre nödvändig att följa. Hon Huin fanns för eoner. Inte för år. 86 eller 91 spelade ingen roll. Det var försumbart. En gång hade hon kanske räddat Sverige. Huin kanske hade gjort det. Innan steket sommaren 1719. Sen hon hade mättats. Det hade funnits någon hela tiden som löste. Jag hade ju själv sett källare till Fines sätteri där en av dem löste. Han hade haft företrädare. Jag hade läst om den unga kvinnan som hängdes på Tingsplatsen 1822 när de andra skrattade åt hennes sprattlande ben. Eller pojkarna som sökte sig till Junkersjöle. Och vad de sedan gjorde. Det hade alltid funnits de som var beredda att göda henne. E, de där du. Ja, de där som du mördade, frågade jag. Jag hade velat viska men var tvungen att skrika. Det var det offer hon krävde. Eftersom de hade kallat henne så. Han nickade. Det tror jag än idag att han gjorde. Jag har bara mitt eget minne från den stunden. Att fråga honom i efterhand gick ju inte. Nu slog vågorna in över skogsbrynet. Regnet blev osannolikt. Det gick inte längre att stå upprätt. Dånet från havet överröstade allt annat. Men han reste sig ändå. Drog mig bryskt med. Som sårade soldater drog vi oss vidare. Forest och babba när skogen exploderade bakom dem. Vi skulle vidare. Till slut nådde vi platsen Vindens skjut avtog Det fanns en värme eller något annat En avsaknad av kyla Det finns ett skydd för varje storm Någonstans att skyla sig En gång kallades det lund, Platsen där de två sista människorna flydde De två sista som skulle bli de första Marken var kal Som om ingenting kunde växa Riset och slyn hade liksom valt att inte komma längre. Lämna en plats tom. Jorden var grå som aska. De närmaste träden liksom lutade sig bort för att blotta himlen ovanför oss. Och i mitten en karl sten. En blankslipad klippa som rest ur berget. Inga lavar. Ingen mossa. Bara en iskall hell som blänkte i natten. Han visade mig fram. Jag följde efter Mina steg saknade vilja Det var som om jag saknade inte bara vilja utan allt det som annars definierar en Jag var reducerad till en uråldrig fysik En rullande sten En hell som äts av lavar En sandbotten som väckas av vågorna Vi knäböjde vid hellen Hans hand ledde min Mina fingrar letade sig fram genom ristningarna jag såg dem inte. Jag läste dem med mina fingrar. Stenen var så kall under mig men jag läste och då förstod jag slutligen. Förstod vad han var tvungen att göra. Förstod vad jag var tvungen att göra. Moderkunigunda i vårfruberga kloster hade vetat det hela tiden. Det finns saker som människor gör när de är riktigt hungriga som för evigt stänger vägen till Guds rike. Det finns val vi alla kan göra som för evigt stänger vägen till gudsrike. Allt livet handlar om i att förstå vilka val det handlar om. Och när man väl förstått att man står inför valet, vilken väg som är den rätta. Nu hade vår stund kommit. Kapitel 25 som många män i min ålder och ställning står jag inför en narrativ paradox. Vi förväntas skapa vår egen historia, den vanliga, moderna, rationella. Vi har lärt oss språket, men står utan berättelse. Vi växte upp i slutet av kalla kriget då dödsstjärnan fortfarande väntade på att sprängas. Bara man var tillräckligt snabb, litade på kraften och hade rätt vänner. Någon hade slängt maktens ring i lågorna långt före oss. Narrativen tog slut. Kvar stod vi med ett språkbruk. Det kunde handla om en examen, en förförelse, ett språng ut i det okända. Men verkligheten lät sig inte längre fångas. Då anpassade vi språket, men vi bytte det inte. Vi lärde oss andra termer, men vi ändrade inte tankesystem. Vi försökte rädda oss till en kompromiss som inte längre var möjlig. Det hade jag anat. Och när Karl Sverker Andersson född 1955 i Torö församling, Strängnäs stift natten till den 12 augusti 2017 bad mig pressa fingrarna ner i ristningarna som berättade hela sanningen om Hoin förstod jag också vad det innebar. Nu hade natten hunnit bli totalt svart. Blikstarna som skickade piskor av vitt ljus mellan stammarna gjorde mörkret efteråt än svårare att genomtränga. Ögonen öm som vit bländade, öm som förlorade i dunklet. Han ledde mig åter mot stranden. Att jag fortfarande inte behövde släpas måste ha berott på någon uråldrig instinkt av reservkraft vi behåller till det sista av stunder. En slags energi som enbart triggas av det yttersta hotet. När vi åter hade sand under oss pressade den mig plötsligt ner mot marken. Jag slant på en våt gren och föll ner i en liten kaka runda stenar som samlats i en grop. Järnsmak i munnen och värme kring hakan. Jag kunde inte tänka längre. Svalde det pulserande blodet för att få en konkret variabel att fixera vid. Tuggade läpparnas kött Han väste åt att hålla käften Först då insåg jag att jag skrek Ytterligare vita explosioner ovanför oss Vi hade nått den sista anhalten på resan Snart skulle vi nå Colonel Kurtz Snart var vi det innersta Färden var snart över Willard Who's the commanding officer here? Gunner Ain't you? Han viskade instruktioner. Hans mun var tätt in till mig. Kände hur hans käkar jobbade när han spottade fram orden. Det var som jag samtidigt smakade hans saliv. Den ruttnade för varje ord. Hans beniga fingrar klöste mitt bröst för varje ord. Vi skulle ut dit, så mycket förstod jag. Dit där allting hade börjat. Eller i alla fall börjat för den här gången. Det var där. Det måste avslutas. Båten vid Stulit slog hårt mot stranden. Höll på att välta vid varje brytning. Men han fick den rätt. Han fick ut den i vattnet. Igång motorn. Varifrån han fick krafter kunde jag inte förstå men det var som om hans armar blivit längre, grövre. Bålen krympt, snurpt samman. En fyrbent insekt vars lemmar vikt slingrade sig runt aluminiumsskrovet. Ansiktet dolt i skugga. Med en av de spindelika armarna fångade han in mig och slängde mig över relingen sekunden efter att han hade fått fart på motorn. Vi gick rakt mot sjön, rakt mot bränningarna. Det borde inte ha gått. Ena stunden hade båten kastat fem meter upp och balanserade på vitt skum i nästa rasade vi ner i nästa vågdal, men han fick oss framåt. Hela den mjukt rundade kustlinjen längs öns södra sida var ett kokande inferno av vita explosioner av skum. Men vi kom igenom det. Propellern bakom oss stod i luften och röt gällt. Sekunden efter plöjde den ner i skummet och kastade oss framåt. Vid ristningarna hade jag förstått det han försökt säga. You don't talk to the colonel, you listen to him. Nu skulle cirkeln slutas. Det var han som var tvungen att göra det, men han behövde min hjälp. Plåtskrovet slog mot en undervattensklippa som nästan bröt i två delar. Smällen ilade som en smärtblixt längs ryggen. Under några panikfyllda ögonblick trodde jag att jag för alltid förlorat förmågan att gå. Sekunderna efter var jag ändå uppe på fötter I vattenbrynet Baksugen bände mina ben bakåt Som om de varit av staniol Men han höll mig fast Drog mig i säkerhet Ytterligare en blixt Nu såg jag åt hans ansikte Det hade förändrats Åldrats Skärpts Blivit uråldrigt Sammansatt av många generationer av män Hyn hade mörknat och tjocknat den glesa skäggväxten som lavar. Nu, mumlade han. Nu gäller det. Det är det här vi väntat på. Vi alla som kämpat. Alla nätter. Alla offer. Allt vi var tvungna att göra de där nätterna. Han lyfte sina händer framför sig. De var som mörkna bryggplankor. Skummande av blod. De här. Vi rodde galärerna. Vi förde yxan. Vi fanns alltid i skuggan. Den enkla skjortan han burit under hela dagen var dränkt av vatten, under pumpade organ och muskler. Jag anade hundra och åter sår från pikar och musköter, sten och berg, nävar och sparkar. Ruttnande är där sjövattnet ilade. Herrar och ledda. Han drog efter andan. Det var som hans lungor tömde luften omkring oss på syre. Husbönder och trälar. Som det alltid varit. Alltid blivit. Alltid ska bli. Sen skedde en plötslig förändring. Det var som om han krympte framför mig. Illusionen om uråldrighet försvann. Jag hade plötsligt ett gammalt och ordinärt ansikte framför mig. Han flämtade när han fortsatte prata. Du förstår, jag är de oäktas oäkta söner, genom generationer, men precis som Berse förde sitt vidare har vi fört vårt vidare. In till denna tid, mellan oss, stod alltid Huin, den vi båda kunde kalla, hon som närdes av vår kamp. Hur många fäder tror du inte förstod vad som hände deras barn i den där källaren? Hur många barn har inte sett sina föräldrar torteras och skändas? Sett sin mors ben desperat sparka i luften och pisset rinna ner förloren när snaran drogs åt? Hört hur de andra skrattade? Vi slöt fred. Inte försoning, men fred. För att ingen kunde vinna. Bara hon. Hon som närdes av vår kamp. Hon växte sig fetare Var inte den ena så var det den andra som bjöd Det finns många sorters hunger Både hunger efter mat och efter makt får människorna att förvandlas Det skulle vara evigt För att inte göda hoin Ingen skulle längre kalla Hon skulle glömmas i djupet Förtvina långt där nere i mörkret För ingen kunde vinna Men de svek i hemlighet försökte de igen De trodde Att vi inte längre vaktade Men nu Han skakade på huvudet Nu var det som att han krympte Skallen började framträda Under ett blankslitet skinn Nu ska det vara slut Vi ska mötas här För det får inte ske mer nu Den gången Djupa suckar Oskan dånade ovanför oss. Träd föll skriande under vindens kraft. De öppnade för helvetet. Du kanske bara var barn då. Men hat, splittring, våld, mord, hotande kaos. Sverige föll nästan samman innan vi hann mobilisera igen. De fick unga pojkar att sparkas ihjäl i nätter som skulle vara fyllda av glädje. Fartyg gick från kaj som hälften vrak och drog med sig fäder och mödrar i djupet, döttrar och söner. Människorna förlorade tron. På sig själva. På det vi byggt tillsammans. Utan att jag kunde förstå hur det hade gått till hade vi kommit bort från vattnet igen. Uppåt. Klippor. Tallar. Lavar. Vass ljung under knäna. Vindpinade rönnar som slet sönder i vinden Långsamt nådde vi Norruddens krön Där väntade hon Hade hon bott i Bergshamra eller Farsta Asbudden eller Sickla Och hur många år hade det varit Hon verkade inte förvånad att se någon av oss Men nu såg jag henne med nya ögon I de vita blickstarna var det som om tiden gick igenom också henne jag såg en dotter till generationer av härskare av de som plågat. Jag såg den sista av etten Bärse. De nickade åt varandra som om de väntat länge på detta möte. Så avtog vinden omkring oss. Långsamt tynade dånet från havet bort. Vi såg observationsbunkern rakt framför oss mellan träden. För varje steg vi närmade oss den avtog det ylande klagandet i trädens kronor vakt kunde ljuset inifrån anas de två först därefter jag bunken låg precis på krönet av en liten klippkarm ingången från söder när vi steg upp på klippan såg vi havet utanför det var i det närmaste helt lugnt på avstånd såg jag ljuset från skrapans fyr svepa över farleden jag hade tappat telefonen långt tidigare, men vad spelade det för roll nu? Det fanns inget nät att använda. Inte där vi var nu. Inte där vi är nu. Så hörde vi plötsligt röster. Tydligt. Fan, jag behöver pissa. Svaret kom snabbt. Glättigt. Halka inte i sjön bara. Den svartmålade ståldörren öppnades. En mörk gestalt fyllde ljuset. Långsamt steg han ut på betongplattan utanför. Hon som påstått sig vara någon slags ansvarig för kulturminnesvården i Nynäshamns kommun gick långsamt närmare. Så slöt hon den mörka gestalten till sig. Tillsammans gick de åter in i ljuset. Jag och han väntade utanför i tystnaden. Det blev varmare omkring oss. Jag ville inte fråga mer men antog att det hade med händelsernas logik att göra. Kanske alstrade det värme, processen i sig. Kanske hade jag själv blivit känsligare. En ny röst inifrån värnet. Fan, jag måste kissa. Och förstås samma svar. Halka inte i sjön bara. Åter en mörk gestalt. Han lämnade min sida och kastade sig fram. Men det var inte här det skulle sluta. De pekade vidare, längre mot vattnet på den motsatta sidan av vudden. En äldre bunker, rostig järndörr, djupa skottgluggar som vidgade sig utåt utanför. Jag förstod vad de krävde av mig. Hoin skulle inte komma utan att kallas, utan att lockas. Det var bara deras kamp som kunde få en att resa sig ur vattnet. Vi steg in i bunkern. Bråte fyllde det skitiga golvet. Plank. stenskravel, Gamla mauserpatroner. Hon räckte den till mig. Med en känsla av fullkomlig ovärklighet greppade jag den kalla kolven. Jag hade redan förstått vad skådespelet hade haft för syfte. Varför de valde mig kom jag aldrig kunna förstå. Kanske var jag tillräckligt lättledd. Eller tillräckligt envis. Eller så var det bara slumpen. De hade ställt sig bredvid varandra. Avstånden till mig ökade när de backade mot betongväggen. Som om de gemensamt ville markera avstånden. Att min del snart var slut. Längre fick jag inte följa. Jag försökte få ur med de sista frågorna jag hade. Men gommen var så torr att mina ord blev till hesa stönanden. Jag kunde bara viska. Hur skulle jag göra? Benen, svarade de, för de var ett nu. En röst, ett sinne, var sin hamn. Då dör vi inte riktigt än, men vi blir kvar. Vi kommer inte härifrån, ingen av oss kan svika. Men hur. de tittade medlidsamt på mig. Deras ögon var också ett nu. Förklarade att det inte var min sak. Resten var deras. Bara de kunde göra något nu. När hoin välkom, skulle jag bara vara långt borta. En sista fråga. Ett sista svar måste jag ha. Nu tänkte de mina tankar. Munnen som nu var ett öppnades inte, men jag förstod. Du kan inte veta. Du kan bara leva vidare. Kanske kommer tecknen tidigt. Hatet, vreden, hettan, det onaturliga. Vi vet inte hur. En gång genom krig. En annan genom svält. En tredje genom galenskap. Håin har många medel. Men ge akt på hat, på vrede och på hetta. Med darrande arm Höjde jag glockpistolen framför mig. De gick mig till mötes. Fältuniform M90 täckte benen. Jag lät pickan sjunka. Andades djupt. Stål satte mig för att träffa. Långsamt kramade jag avtryckaren. Kapitel 26 Det som återstår. Jag minns inte allt. Fragmenten är ofullständiga. Jag förstår om ni ser dem som symboliska skärvor. Som avbrutna narrativ jag försöker forma till det epos som inte längre kan finnas. Vilken är er teoretiska utgångspunkt? Den marxistiska är kanske enklast. Han klär motsättningen mellan klasserna i produktionssystemet i myten. Antagligen för att förleda massorna. Den feministiska... Ett uttryck för hur kvinnor och kvinnlighet systematiskt nedvärderats och osynliggjort. Med ett patetiskt Hollywoodslut. Över till poststrukturalisterna. Vi får överge jakten på den sanna metafysiska förklaringen till han och hans märkliga väsen. Vad ser vi i retoriken? I symbolerna? Hur leker han med narrativen? Postmoderna. Er tur. Hur han dekonstruerar avbildningarna av avbildningarna Som en lök skalar han ner det han kanske en gång hade att säga Till sagor reducerade till tweets Det moderna projektets kanske innersta beståndsdel Vet ni, en pistol i handen gör att man tänker mindre på sånt Jag har skjutit med en sån där jävel några gånger tidigare Den är fysik du teoretiserar inte om ett stycke bly som i 500 km i timmen sliter sönder dina vävnader lämnar organen oreparabla. Benen. Så att de inte skulle flytta sig. Inte svika. Bara leva tillräckligt länge. Vad gör det med oss människor när vi hungrar tillräckligt länge? Efter makt. Efter mat. Eller... Vad det nu är vi ser som nyckeln till vår överlevnad Det haster nu Min klocka visar sex minuter före midnatt Skotten dånade i den trånga bunkern Rickorsätterna visslade Kvar på golvet låg de Fältuniformen mörknade snabbt av blod En av dem skulle dö i natt Den andra skulle aldrig leva igen En sista viskning från högen av kött På de skitiga plankorna på golvet jag backade ut i natten igen Värmen hade börjat avta Redan hörde jag stormen igen Jag flöt tillbaka över klipporna Bort från värnet uppe på klipporna Ner mot vattnet Jag behövde inte styra längre Nu skulle jag bara bort Från den här platsen Från den här tiden Från det här Men jag var sekunder för sent ute jag hade sett det på film innan. Nu stod jag meter därifrån. Mellan platser, mellan tider, men det betyder förstås ingenting. Inte när havet formeras efter henne. När horisonten drar sig tillbaka. När ens egen skugga krymper. Jag var så jävla rädd som barn. Tro inget annat. Suckarna inifrån mörkret när jag cyklade förbi pestkyrkogården höll mig vaken tills jag tvingade mig att glömma. Alla svarta fönster om hösten och vintern var mina fiender. Jag prydde mitt pojkrum med färgade lampor och slingor, mjukt lysande jordglober och massor av lampor jag chattade till mig av mina föräldrar. Vårdade persienerna så att de täckte varje kvadratmillimeter av mörkret utanför satte mina gosedjur i parad på fönsterbrädan för att hålla det borta. Men aldrig, aldrig, aldrig har jag blivit så rädd som då. Havet sögs neråt. Flämtande, vita ljus flaxade någonstans där bakom. Allt levande flydde från strandkanten. Tallarna krokade ner sig till ris. Alarna hukade ner i sina kärr och det som nådde vattenbrynet det skred jag hade fattat det ordet men det skred skridande kom hoin en klumpig insekt som klaffade upp en mäktig gudinna som reste sig både och lämmarna växte de gick från armar till grenar till något bortom det Ryggen sköt upp ur vattnet som ett stormfälle. Inga vittnesmål, inga gamla verser, inga ristningar, inga filmer, inget kunde förbereda en. Hon var större och högre än något annat. Högre än någon människa kan vara ens om vi andra reducerar oss till barn. När hon reste sig i sin fulla längd, håret, hur hon släppte ut det, varje test som feta kakor kryllande av tångräkor. Den vita kroppen. Skinnet. Den som drunknar och ruttnar men aldrig försvinner. Sekler av hud fladdrade kring hennes beniga lämmar. Taggar av sjöfågelben och ruttnade fiskkadaver täckte hennes kropp. Sår av sekler av pest och ohyra grumlade hennes hud. En liten padda som krälar upp ur den sjuka, osunda, stinkande vattenpölen som förmultnat under solen och dödat tusenden av myggor. En krälande padda som plötsligt fyllde horisonten. Som vågorna som får gäss, yes, som blir större och som sen slukar allt annat. Skriken den gången när flaskorna i baren föll och folk fattade att det inte var så här det skulle vara. Heltäckningsmattorna i trapporna som vette så blev slippriga fällor där den som missade ett steg föll för alltid. Ännu hade hon inte visat sitt ansikte. Som i bön stod hon ännu i vattenbrynet. Hon fyllde viken och fjärden och allt bortom det. Klädd till bröllop, klädd till död. En svepning vit som den klaraste isen. Knappt möjligt att uthärda ens i det mörkaste av mörker. Det var Hoin jag såg den gången. Och trots att jag visste att jag var på väg därifrån, att jag söks tillbaka till en annan plats, så visste jag där och då inte bara att jag skulle dö. Jag visste också att hon för evigt skulle beröva mig Guds rike. Jag flöt bortåt. Min uppgift var färdig. Jag viskade böner jag glömt som barn, sånger som skulle skydda, skrek efter hjälp därifrån ingen fanns. Som den gången jag satt framför text-tvs sändning och de listade identifierade överlevande och uppdaterade eftersom. Den gula texten. Räkneverket som snurrade. Ännu hade jag inte sett hennes ansikte. Inte hennes ögon. Långsamt sträckte hon ut sin hals. Långsamt reste hon sig. Framåt uppåt, mot det som fanns där uppe de som hade kallat sedan hände det en hundradel, en tiondel en hon vände sig hon vände sig som om hon sniffat mig fått korn oändligt långsamt vred hon sitt huvud mot mig oändligt långsamt vände hennes ögon mot mig ni har läst Tove Jansson. Ni vet, det från era egna mardrömmar. Inte ögonen. Vad som helst, men inte ögonen. De är inte bara dödar. De håller en kvar. Tvingar en att stanna. Så att man aldrig når Gud. Ögonblicket efter var jag tillbaka. Oskan och regnet, men inte lika våldsamt som det verkat. Och så bara jag, ensam på stranden. Det fanns en bil där. Jag antar att jag hade kört den. Samma kväll. 24 år tidigare. Samma kväll. Roach. Motherfucker. Willard. Hey, soldier. Do you know who is in command here? Roach. Yeah. Jag återvände. Mer behöver väl inte sägas. Jag antar att det finns ett förundersökningsprotokoll med mina fingeravtryck på en kolv någonstans. Jag antar att det inte kommer spela någon roll. De finns fortfarande kvar. Gamla, men de har några arvtagare. Även jag är trygg i Var Vardann. Jag hämtade på Dagis, levde på. På jobbet frågade de hur jag mådde. Jag sa att jag mådde som vanligt. Minnena bleknade såklart onaturligt fort, som de måste efter en onaturlig upplevelse. Jag såg aldrig den sista striden. Jag kunde inte sätta punkt. Något avgörande kommer aldrig till stånd, som Smilla uttryckte i Peter Högs postkoloniala teknotriller från 1993. Jag såg inte striden och vet inget om utfallet. Hur jag kom igenom hösten, vintern och våren vet jag inte. Jag levde på, var pappa, man, kompis, kollega och allt annat. Någon gång i juni i år började jag tänka. Insåg att det fanns det som var drömmar och det som var verklighet. Och för att behålla förståndet måste vi vara noggranna när vi väljer vad som är vad. Missommarhelgen i år kände jag mig nästan som vanligt. För allt var som vanligt. Regnet öste ner över grodansen, Havet var iskallt, som om ingenting hade hänt. Allt var så vanligt att jag tänkte att jag kan göra en twitterberättelse av det. Låtsas som att det inte är sant. Förändra lite namn och lite platser. Få det ur mig. Berätta, men ändå inte. Under tiden jag berättade undrade jag om det egentligen var så klokt. Kanske hade inte det sista mötet med Hoin- gott som jag trott. Kanske var de inte så väl förberedda som jag trodde. Kanske var det ingen garanti att de en gång hade besegrat henne. Kanske var det hennes tur nu. Och då mindes jag deras sista varningsord till mig. Hur jag skulle bli varse vad som skett. Veta om hon fortfarande fanns där ute. Ge akt på hatet. Ge akt på vreden och ge akt på hettan. Det var det sista de sa till mig. Klockan är strax efter halv ett på natten. Det har precis blivit en ny dag den 11 augusti 2018. Jag sitter som jag gjort så många nätter den här sommaren och skriver efter att familjen somnat. Jag var nu inne hos barnen som nu delar samma säng jag sov i som barn. Deras ansikten var blanka av svett. De har båda sparkat av sig täcket. Fönstret står vidöppet bakom myggnätet. Utanför ilar syssornas sång i mörkret. Min fru sover i rummet bredvid. Termometern bredvid vår säng visar 25,3 grader. Utomhus. Det är den 11 augusti 2018 och vi går mot den artonde tropiska natten i rad här ute. Sommaren har varit den varmaste i manna minne. Överallt har solen och värmen följt oss när vi rest runt i landet. Hela den här berättelsen är skriven varma sommarnätter runt om i Sverige. I Stockholm, i skärgården, på Västgötaslätten och nära Vänerns strand. I Ångermalands inland bland mörka sjöar och blå skogar. Överallt har värmen följt oss. Jag började skriva en kall midsommarhelg när regnet fick lotterna från byalagens lotteri att förvandlas till smetiga trasor i händerna. Så kom sommaren och jag fortsatte skriva i någon slags förhoppning om att det jag berättade skulle kunna just berättas. Redogöras för blir till en historia något som har en början och ett slut När juni blev juli och temperaturen bara steg insåg jag att jag haft fel Genom Sverige har denna sommar farit karavaner av brandbilar Helikoptrar har smattrat över fält och skogar Människor har desperat samlat sig i uppbåd för att hugga brandgator räddningspersonal från hela Europa ryckte in för att bekämpa bränderna. Och överallt har värmen följt oss. Den fanns med när vi körde genom Helsingland och röklukten stack i näsan. När vi åkte genom Tiveden där horisonten färdes askgrå av röken från de brinnande skogarna. Och överallt samma varningar och skyltar. Eldningsförbud. Vattenbrist. Var försiktiga. Grilla inte. Slösa inte när ni duschar. Överallt. Över hela landet. Asparna runt huset har gulnat i torkat. Avsaltningsanläggningen nere i viken går på högtryck för att kompensera för de tömda grundvattenreserverna. Det är den 11 augusti 2018 och klockan är halv ett på natten. Det är över 25 grader där ute. Efter att jag tittat till familjen gick jag ut. Fyrens ljus sveper över havet. I viken nedanför där vi badar varje dag i vattnet gummet. Man kan ligga i hur länge som helst. Barnen har förtjust förklarat att det är precis som i Thailand. Jag ser fyrarna i farleden in mot Södertälje blinka där ute i mörkret. Jag ser återskenet från Nyköping och Oxelösund lysa upp den mörka himlen. I öster har en Gotlandsfärja lämnat Nynäshamn och passerar bakom Mälsten på väg ut genom Danziger Gatt. Jag ser mörka fjärdar och klippor, punktvis upplysta av fyrar och färjor, hus och städer. Det mörka land som var, det ljusa som kommit till. Inte en dag den här varma sommaren har jag kunnat glömma det sista de sa till mig. Det ska snart bli höst. Det är bara veckor bort. Fyrarna som blinkar i farleden in mot land påminner om det. Att vägen tillbaka in till vardagen inte är långt borta. Det ska bli höst efter den varmaste sommaren i mannaminne och jag tänker hela tiden på det sista de sa. Det ska bli höst med vardagslunk och så småningom regn och mörker. Vi ska ha en valrörelse där politikerna ska övertyga oss om vilken väg mot framtiden vi ska välja. Jag vet inte vad som kommer hända men jag vet att inte heller den höst som nu väntar kommer jag för ett ögonblick kunna glömma det sista de sa till mig. Den sista varningen, det tecken jag skulle leta efter. Det som kunde ge förebud om hur deras sista strid slutade räckte generationer av människors kunskap och insikt till räckte deras sista offer räckte det att de efter sekler och generationer av kamp och hat valde att sluta sig samman en sista gång husbönder och trälar, herrar och ledda som det alltid varit, alltid blivit, alltid ska bli än en gång tillsammans efter århundraden av exploatering och förnedring, av våldtäkter och mord, av krig och uppror, brinnande vrede och ilande sorg. De oäktas, oäkta söner. En sista gång bestämde de sig för att göra gemensam sak. De sista som var kvar, de sista som visste, de sista som mindes. Räckte det mot Hoin. Jag vet inte. Jag vet fortfarande inte. Men denna den 18:e tropiska natten i rad, denna sommar av brinnande skogar och värmerekord, minns jag det sista de sa till mig. Deras sista varning. Ge akt på hettan.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 Och från juli 2015 fram till idag och in i framtiden, tack för att ni har lyssnat.